amma ba'd saudara benar Nabi Ustaz Mahdi Syahrudin muslimin usmat yang dimuliakan Allah sekalian kita menyambung pada ayat yang ke-19 daripada surah Al-Ahqaf iaitu firman Allah Subhanahu wa taala a'udzu billahi rajim wa likullin darajatun 'amilu wa liwaffiyahum a'malahum wa la yudhlamun wa yawma yu'radul ladhina kafaru 'alan narid Wa yawma yu'radul ladhina kafaroo 'alan-naari adhhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya adhhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna adhabal huuni ma kuntum tastakbiruuna fil ardi bighayril haqqi azim ni kala tuan hukum waqaf ibtida yang boleh kita lihat panduan kepada Quran waqaf ibtida yang telah pun oleh Tasri Dato' Hassan Azhari dan puteranya Profesor Dr Abdul Rauf bin Azhari. Alhamdulillah mudahkan kita untuk membaca tanpa meragui di manakah hukum wakaf yang akhirnya akan menjerumuskan kita kepada kesedapan makna. Ertinya waya ma yu'adzul ladzina kafaru 'alan nar izhabtum tayyibatikum fi hayatikum waddunya. Ah ha, boleh berhenti situ. Nanti nak ambil balik izhabtum tayyibatikum fi hayatikum waddunya wastamta'tum biha penting itu dan madha'i dari ambil berikutnya membawa kepada penghujung ayat. Satu usaha yang gigih alhamdulillah mudahkan kita untuk membaca quran dengan baik tuan-tuan dan tuan ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan membantu kita di samping hukum tajwid yang dijaga, mengingatkan juga makhraj dan jangan lupa kepada hukum wakaf Jadi ayat yang sedang kita bincangkan di sini tuan-tuan dan ibu-ibu adalah berkenaan dengan pening kedudukan manusia yang berbeza-beza di sisi Allah Subhanahu wa ya, likullin darajatan mimma amilu wa li yuwaffiyahum a'malahum wa hum la yudhlamun. Ini adalah dan bagi masing-masing mereka ada darjat menurut apa yang telah mereka kerjakan. Dan Allah mencukupkan mereka balasan pekerjaan mereka sedang mereka tidak dirugikan. Manusia terukannya berbeza-beza, ahli taat dan ahli maksiat. Kata para ulama tafsir dalam ayat ini maksudkan oleh Allah SWT di sini la Semua orang akan disempurnakan amalan Tanpa ada kezaliman Zaliman dimaksudkan sini Tuhan Tidak akan Dikurangkan sedikit pun amalan salih yang pernah dibuat Dan tidak pula ditambah amalan jahat Yang tak pernah dilakukan Tiba-tiba ada masuk dalam akaun Kita hidup kat dunia ni Asalkan kita sentiasa diabaikan kepentingan Bukan Kita bekerja bersungguh-sungguh Tak ada pula masuk dalam appraisal dipilih sebagai staf terbaik pada hari kualiti kerja organisasi dan sebagainya. Kita sering kali merasakan dia tidak dilayan dengan adil. Ada saja part yang tak kena, tapi di sisi Allah Subhanahuwataala tidak. Wa hum la Tak ada seorang pun yang akan dizalimi. Artinya semua disempurnakan. Apa yang kamu buat itu yang akan kamu lihat. Apa yang kamu tinggalkan dia tidak akan dimasukkan ke dalam amalan kamu. Anilah wiza'an hukuman yang ada di sisi Allah Taala banding dengan manusia. Manusia ni banyak keputusannya dipengaruhi oleh emosionalnya, orang kelilingnya, kepentingan dengan tertentunya Tak di sisi Allah tidak tentuan dimuliakan sekali. Tak akan dizalimi sama sekali. Dalam ayat lalu bila orang-orang kafir yang ingkar pada seruan ayah ibu ini mereka akan dihumbankankan neraka seperti ayat yang ke-16 Sya'ulah ikaladina hakalihun kabulfi umi yang kado kalatun kablihun al jin wal ins inahunkanmu kasirin. Mereka ni sama sahaja dengan golongan yang telah dihukum oleh Allah Swt. Di kalangan jin dan juga manusia. Satu hari al Hasan ditanya, apakah jin itu mati? Jawapannya tidak, jin tidak mati. Lalu Qatadah telah pun mengatakan kepada Al-Hasan ayat ini lihat ayat ini betul betul ayat ini menunjukkan kepada jin pun mati ulaiikalazina haqqo alaihim qawlu fi wa min kalhalat min qabrihim wal ins bahawa ayat ini menunjukkan kepada jin pun mati manusia pun mati semua sekali akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala malam masing, masing tanpa dikurangkan ataupun ditambah dikurangkan amal salih sampai kita merasa nak memetikai kan ketetapan Allah itu ataupun seorang yang lain rasa terkejut ditambah dalam akaunnya satu yang bukan miliknya. Dua-dua ni tak akan berlaku tuan-tuan di akhirat. Semuanya dalam ketetapan Allah SWT yang Maha Adil, Maha Bijaksana, Maha Tepat maka tidak ada sebarang petikayaan yang boleh dilakukan. Kemudian wayauma yuradu allazina kafaru alannari adhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha. Dan ingatlah pada hari itu orang-orang kafir dihadapkan ke neraka Ingatlah Dikatakan kepada mereka Kamu telah menghabiskan rezekimu Yang baik dalam kehidupan duniamu Dan kamu telah bersenang-senang padanya Jadi perkara ini dikatakan kepada mereka Sebagai satu bentuk celahan Ejekan Alasabirin huzi Wasukriyah Dikatakan kepadaNya untuk Perli dia Untuk menghinanya lagi Tentuan -tentu. yang boleh dikatakan sekalian Taibah cikm Taibah cikm ni kita pernah bincangkan Bagaimana pada zaman Nabi SAW dahulu Sayyidina Umar anhu ni datang menziarahi Nabi SAW Datang untuk menziarahi Nabi Alangkah terkejutnya Sayyidina Umar melihat Nabi SAW Duduk Dalam keadaan berbekas badan Nabi Kerana pelepas. Korma yang Nabi baring di atasnya Kesan Macam kita tidur atas Tika mengkuang lah tuan-tuan Bekas pada badan kan Senawar melihat benda tersebut Senawar rasa sedih sangat Lalu Senawar berkata, Ya Rasulullah Antara Rasulullah kisra Wa khiratihi Wahai Nabi Nabi berada dalam kata seperti ini Nabi merupakan manusia yang paling hebat Yang paling agung Yang paling mulia Membawa kebaikan kepada kita semua Sedangkan Kisra dan juga Kaisar yang sesat itu Maharaja Rom, Maharaja Parsi Mereka duduk atas kapit-kapit yang lembut Kain-kain daripada sutera Lalu Nabi pun duduk Sallallahu alaihi wasallam di depan Umar RA. Lalu Nabi pun bersabda Afi syakin antar Ibn Khattab Kamu ni merasa syak kepada janji Allah Untuk orang-orang seperti kita Wahai Ibn Khattab ulai yang kaum ajr لهم طيباتهم في حياتهم في حياتهم الدنيا itulah dia golongan manusia yang Allah taala mempercepatkan untuk mereka tayyibat mana tayyibat ni benda-benda yang mereka gembira dalam kehidupan dunia banyaklah kisah tuan-tuan kalau tuan-tuan baca bagaimana Said Umar Khattab radhiyallahu anhu ni punya prihatin bimbang takut kalau ayat ini dimaksudkan kita menggunakan nikmat di dunia ni secara berlebihan Takut, maka ke akhirat besok kita takkan dapat lagi Kerana ayat ini memberi amaran keras Tonton lihat betul-betul ayat ni. Dulu dekat dunia kamu hidup dengan penuh kemewahan, Sekarang Allah taala sebut dekat akhirat kamu tidak ada apa-apa lagi Lihat kan? وَيَوْمَ يُعَضُ الَّذِينَ كَبَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ تَيِّبَةِ كُمْ فِي حَيَاتِكُمْ دُنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا Zahabtum taibatukum fi hayatikum dunia Wasamta'atum biha Falyauma tujizawna azab huni Ma kuntum tasagbiruna fil ardi bihair Lahati wa ma kuntum tafsukun Dahulu di dunia kamu telah pun Menikmati segala bentuk Kemudahan, kemewahan, kesenangan ini Maka keakhirat tiada lagi bahagian untukmu Sayyidina belajar daripada Nabi SAW Melihat Nabi duduk dalam keadaan serba sederhana Tidur di atas daun pelepah korma Sampai berbekas badan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kesan terhimpit Antara Kulit Nabi dengan pelepah korban yang keras itu Maka Abu Sayyidina Umar menjadi sedih Nabi telah mengingatkan Sayyidina Umar Apakah kau lupa janji Allah Bahawa kita dekat dunia saja susah Ke akhirat yang berpanjangan tu kita akan senang Maka siapa Sayyidina Umar memahami Daripada kata-kata Nabi ini Kalau di dunia ni kamu ambillah keperluan dunia Itu sekadarnya jangan berlebihan Sampai kamu lupa kamu akan pergi ke Satu destinasi baru yang menjanjikan Untuk kamu satu kebaikan yang Berpanjangan dan tidak ada Penghadiran masa langsung di situ ini Nabi SAW mengajar Sayyidina Umar Khattab Itu sebab Bila Sayyidina Umar ni Dihidangkan untuk baginda Makanan untuk dimakan Makanan lazat, minuman yang Ni'mat, dia menjauhinya Lalu berkata, aku bimbang akan orang-orang yang dimaksudkan oleh Allah Di sini Kamu telah menghabiskan resikimu Yang baik dalam kehidupan dunia dan kamu telah berserenang-renang padanya Sebab Abu, Abu Mijlas berkata Banyak manusia akan kehilangan nikmat yang pernah mereka rasakan dunia Kemudian dikatakan kepada mereka Dulu kat dunia kamu telah habiskan rezekimu Dan sekarang akhiratmu sudah berkosong Dunia akhirat ni berbeza tuan-tuan Bukanlah kita dah gunakan nikmat di dunia Akhirat tak dapat lagi Dia bukan macam cerita peripit Tidak tapi maksudnya di sini Kalau seorang yang lalai di dunia Dengan kemewahannya Mengambil semua-semua yang haram Nah Ke akhirat episode Tiada peruntukan lagi untukmu Habis semua Dihapuskan oleh Allah SWT Kerana keburukanmu yang terlalu banyak Lalu keburukan itu telah pun Menyebabkan Allah SWT Gantikan Keburukan yang telah kamu lakukan itu Dihapuskan Kerana kalau tak kamu masuk nafkah ke, Maka kebaikanlah yang menjadi cagarannya Maka cagaran ketika kamu hidup Kebaikan yang kamu lakukan ketika dunia Ni'mat-ni'mat yang kamu lalui di dunia Maka dia akan jadi penghalang kamu untuk dapat Rezeki Allah SWT di akhirat Tuan-tuan yang -tuan, rahmati dan dikasih Allah sekalian Pernah pada satu hari Sayyidina Umar Khattab Anhu Pergi makan di negara Syam Dijemput untuk menerima kunci Pembukaan Baitul Magdis Ini kisah dikemukakan oleh Asyik Abu Bakal, Jazairi Begitu juga kisah yang lebih kurang sama dalam Ibn Atiyah Dalam tafsirnya Al-Muharal Wajiz Seno pergi ke Syam Dihidangkan untuk baginda makanan yang belum pernah dilihat sebelumnya Maknanya enak hidangan itu sangat grand lah Lalu seno pun kata Makanan ini untuk kita ke? Para sahabat jawab ya Lalu seno bertanya lagi Bagaimana pula hidangan untuk kaum muslimin yang fakir yang telah meninggal dunia Mereka tidak pernah rasa kenyang walaupun dengan sepotong roti yang keras Khalid menjawab Khalid Walid menjawab Wahai Sena Umar jangan risau lah. mereka pasti masuk syurga Maka berderai lahir mata Sena Umar tuan-tuan Mendengar kata-kata Khalid itu Lalu dia berkata Jika bahagian kita yang kita nikmati di dunia ni begitu enak Mengenyangkan, hebat Mereka tak rasa benda ni semua dahulu kalau mereka tak rasa sama sekali benda ni dulu, mereka dapat syurga, kita dah rasa ini kita dapat lagi tak syurga di akhirat kelah. Itu kefahaman Sayyidina Umar, tuan-tuan. Yang -tuan. disebut oleh Al Imam Ibn Jawzi yang tafsirnya ni dalam satu riwayat. Begitu juga Ibn Jari Tabari. Begitu juga dalam tafsir Ibn Atiyah. Sayyidina Umar ni ada ayat-ayatnya yang amat Power. Di antara ayat yang paul ni tuan-tuan Dia pernah cakap pada Jabir Melihat Jabir membawa wang untuk beli daging Lalu dia bertanya Akuluma tashitahi tak ta kulhu Adakah setiap benda yang kamu inat kamu makan Akuluma tashitahi tak kulhu Semua benda yang kamu inat kau makan Dia melihat Jabir membawa wang sebanyak Satu jiraham untuk beli daging Sina Umar bertanya kepadanya, ni Setiap kau nak makan daging kau makan ke? Nah, ni kata-kata Sina Umar kata oleh Allah maklum Kerana beliau amat memahami tayyibat di dunia ni kalau dirasai sepenuhnya bimbang ke akhirat besok kita tiada lagi kesempatan. Karena dah kita diulit Dipermudahkan permudahkan di hidup dunia ni. Biasanya makan yang enak-enak ni menampakkan kedudukan sosial yang tinggilah. Orang banyak, harta banyak, maka kita dengan dunia yang kita miliki pada hari ini lalaikan kita daripada akhirat akhirnya kita masuk neraka. Kita tak dapat syurga di akhirat. Ha, itu maksud ayat ini. Sel럽 dengan ilmu yang pengasihan. Dan satu hadis oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Az Zuhud satu hari, Sayyidina Umar Khattab R.A. juga cerita kepada Sayyidina Umar ini berkunjung kepada rumah anaknya yang bernama Abdullah. Tiba-tiba, Sayyidina Umar melihat ada sepotong daging. Sayyidina Umar bertanya, mengapa daging ada di sini? Allah menjawab, saya nak makan ya, lalu saya belinya. Sayyidina Umar berkata, apakah setiap kali engkau menginginkan sesuatu, engkau akan memakannya? Cukuplah pembaziran dilakukan oleh seseorang setiap kali dia menginginkan sesuatu, dia memakannya. Ini tuan-tuan dalam hati yang dikasih Allah Jadi Sayyidina Umar Mengingat kita supaya berpada-pada Bukanlah pada-pada bersederhana Yang melampau, tidak, tapi kita lebih faham Keperluan kita, tak ada gunanya Kalau semua nikmat dunia ni kita nak Kecapi, sehingga Mengorbankan akhirat Yang sangat pasti Dan padanya kebaikan berlipat ganda Jadi taibat, saya maksudkan Di sini, ke akhirat kelak, golongan kafir Yang telah menikmati bagai bentuk kemudahan Maka tiada lagi kemudahan untuknya di akhirat Maka kita orang Islam dalam mengambil Ibrah Jangan kita pun nak berpesta, bergembira, berdiri sama tinggi dengan orang fasik Yang lain Walaupun Tuan-tuan yang -tuan, merahmati dan dikasih selian Kita merasakan bahawa Dengan cara itulah kita dapat reward di kita Tidak, sebenarnya bukan begitu cara berfikirnya Tuan-tuan Buatlah perkara yang sepatutnya Jangan membazir, jangan terikut dengan gaya hidup orang-orang kafir Kamu pasti akan di reward oleh Allah di akhirat Dan reward di akhirat itu lebih hebat sebenarnya InsyaAllah kita akan bincangkan lebih lanjut. Teguran Sina Umar Khattab ini kepada Jabir bin Abdullah. Bila melihat beliau beri daging. Dan kata-kata itu menampakkan kefahaman yang mendalam kepada ayat tentang tayyibat. InsyaAllah ini akan dihuraikan pada kuliah yang akan datang. Allahum Alam. wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh wa sallam. Alhamdulillahi alamin wa barakatuh wa alaikum wa rahmatullahi